I 84'an, tre trattor över gården Där byste kaffe med dopp hos borstvinda knopp Och alla tanter som kunnat komma från Har samlat i kaffe på språn Det var fru Nilsson Det var för Karlsson Det var för Svensson Det var fru Levin Det var fru Larsson Det var för Jönsson Det var fru Jonsson Det var Molin Det var fru Lindqvist Det var för Lundqvist Det var för Sönqvist Det var fru Kristqvist de kommer en och de kommer två Och bästa stassen har tagit på De sätter ner sig och de förser sig Och stoppar på sig vad de förmår För de bugar och ler och truggar Och bjuder ännu en tredje tår När ja, de så smakat på alla sorterna Händer det efterhand De lossar på tungormas kan berga gott och säger en liten fot, det måste vara något som inte vi Nej. förstått. Hon var så söt att det är någon kan man, sen kom in till hennes på var Och att Arpettersson skulle rymma hemifrån, det var då inte någon som kunde märka på hon. Fast var ganska sned, senast han var med på låsesban, det är ej för tal. Det sa fru Nilsson, det sa fru Karlsson, det sa fru Svetsson, och det blev fru Biene, det sa fru Larsson, det sa fru Jönsson, det sa fru Jonsson, det sa fru Molin, det sa fru Lindqvist, det sa det för Förklara alla i samma skrev Det är hederligt här för talar vitt och brett om vad de aldrig sett Och har sig förberett och vad som aldrig sett De lägger in och ut så att det känns ut Blir nästan troligt detta namn som är de sedan så har låtit munnen gå så ingen kan Shh. förstå vad de funderat på med lite extra och de tar en extra kop och sen i kyrkan säger de har så går för Nilsson och pappa kan så går för så blir vi inne så går för Jonas så går för Jonas så går för Linn kvist med såt en lotlist frisen kvisk vad gör så tack så lilla vän en vi får ses igen. <imento> Den moderna mamman får mer tid över för kafferepet. Kanske lite elakt skildrat av kvartetten Synkopen. 1948 betalas också det första barnbidraget ut. Och det här året blir modet mer kvinnligt. Midjan flyttas upp en bit och kjolen blir längre. Kapporna, de mer sportiga, har stora och omfångsrika kragar och breda armuppslag. De unga flickorna knyter gärna en chalett om huvudet och sätter på sig långbyxor och därtill en jacka med insvängd midja. Pojkarna klär sig i tränskott, äppelknyckarbyxor och grova mönstrade strumpor. Nu börjar man att på allvar arbeta med tunnelbanan i Stockholm– en stor del av Sveavägen, mitt i stan, grävs upp för tunnelbanebygget. I gengäld blir huvudstaden av med sitt tegelbackselände. Viadukten vid tegelbacken blir äntligen färdig. Tågen och gatutrafiken kan nu komma fram oberoende av varandra. Danmark är ett modigt land. Som första land i Norden låter man viga tre kvinnliga präster detta år. Och kvinnohistoria skrivs också i Sverige. Utrikesdepartementet UD i Stockholm anställer sin första kvinnliga attaché, en flicka från Örebro, Barbro Seltén.